ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל.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 וייקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. ויצו יוסף, וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שכו, ולתת להם צידה לדרך, ויעש להם כן. ויסעו את שברם על חמוריהם, וילכו משם, ויפתח האחד את שכו,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 ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמר, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ, ונאמר אליו, כנים אנחנו, לא היינו מרגלים, שנמסר אנחנו,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 וקראה הוא אסון בדרך אשר תלכו בה, והורתם את צוותי ביגון שאולה.